ba klimeta, klima aldaketari ondorio os klima aldaketen ondorio espero da te, zea, uraren e, temperatura igotzea gero bai igotzea e, sea aportazio gehiho e, ura ura zea, eta antartidatik eta bar ordun e, itxasmaila e, espero da igotzea Ordun e, bere garaian ingenun e, proiektzio bat, jakiteko e, mende, mendearen e, bukaeran nola izango zan, eta e, gure kasuan e, Bizkaiko golkuan espero da, espero zan e, mende bukaerako e, itxaz maila horreita behatzitik berrogeita behatzi zentimetro arte igoro daitekela. Hori, bueno, e, zeraginak ekitzazke kostaldean, ba, bueno, e, adibidez, ba, egin e, daitekena da, eh, sea, <coughs> e, barruraka lurreraino eramatea, eramatea, o sea, ordain mm. e, ondarrezko e, ondartzak mugatuagoak izango dira eta gero beste aldetik ualdeak pizkat ere eragin geiego geiago mm. eduki izan lake, bai. Bai, bueno, e, pixka bat horrako panorama baten aurrean pentsatzen dut erakunde publikoekin elkar, e, bueno, eh -ke, ikerketa du ikerketa hau baitare konpartitua duzue, eh azken finean ba neurriak hartzeko esta. Hori da, hori da. Eta ni oste da eh kongresoen eh Helburua, hori da. nahi du, ba, hemen gaude bai zentzialaria, bai e, ba, gestoreak eta bar eta ni hau dala foro oso ona ba hortaz hitz egiteko eta elkarbanatzeko ba informazioa eta jakiteko noa, noa, noa jo. Eskein galdera bat, oraindik denbora daukagu eh egoera hori eki diteko. Bueno, e, bai, bai batez ere neurriak hartzeko. Ze a, klima aldaketaia badago, e, aurrea aurrea dijo. Baina bai, agindake daiteke la, ba neurriak ipini eta pizkat jakin e, neurtu, aber e, orreantzean nola nola segituko duen.